Bismillahir Rahmanir Rahim la Allah mingi wa rahma wa niyakurehemu kukaribisha kwa salamu ya Kiislamu salamu na na amani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa uh, amani rahma na baraka za Allah ziwe pamoja nawe karibu tena tuendelee kukumbushana yanayohusiana na misingi ya dini ya haki na misingi ya muumba wa bingu na ardhi katika mazungumzo yaliyotangulia tuliweza kujadili mengi kuhusiana na kuepo kwa muumba katika huu ule mwengu. Ya kuwa ule huu haujiendezi wenyewe ule mengo huu haukujuleta wenyewe ule huu e, una yule ambaye anaendesha mambo yake kuna yule ambaye ameumba kuna yule ambaye anaimiliki na kuna yule ambaye anaendesha mambo ya kila leo katika huu ulimwengu. Na soli ambalo tulimalizia katika kipindi kilichotangulia, je, Mungu aliweza kuzungumza na wanadamu? Aliweza kuwasiliana na wanadamu, kuwajulisha kuwa kuna njia ambayo wao wanafaa kutumia kumwabudu, ya kuwajulisha kuwa kuna dini fulani ambayo wao wanafaa kufuata ukweli ni kuwa mpenzi msikilizaji ni kuwa kuna wengi ambao wanaamini kuwa Mungu yuko wanaamini ya kuwa ulimwengu huu kuna muumba ambayo ameumba lakini ile kuamini ya kuwa kuna njia fulani madhubuti ambayo inafaa kufuatwa kumwabudu huyu Mungu wao hawaamini wanaamini kuwa kuna muumba lakini wewe imani yako tu ikuelekeze kwa huyu muumba. Wewe fanya unavotaka, Fata ile njia ambayo unaona ni sawa kwako, utafika kwa huyu muumba. Ndio maana leo tutakuta ya kuwa kuna hili jambo la kutokuwa na dini katika nchi za Magharibi. Utakuta ya kuwa watu hawana dini fulani, watu hawaendi msikitini. Watu hawendi makanisani. Watu hawafanye chochote kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanasema mimi naamini Mungu yuko, lakini si lazima mimi niabudu kufata njia fulani. Basi, wanasema ya kuwa Kwa kuwa hakuna nye, kwa kuwa kuna dini nyingi. Kuna dini mbalimbali, mbali. kuna Uislamu, kuna Ukristo, kuna hivi, kuna vile. Kuna dini mbalimbali, mbali. basi hii ni kuonyesha ya kuwa dini zote hizi hazina msingi. Dini yako ni imani yako, dini yako ni tabia yako. Na kama ingekuwa kuna dini hasa ya kufatwa basi ingelikuwa ni moja. na dini zote hizi. Hatungekuona dini zote. Kiingalikuwa tuna dini moja na hiyo dini moja ndiyo yafaa kufatwa Wanasema ya kuwa hatuna haja ya kufatwa zote hizi. Do maana secularism imekuwa imekithiri katika nchi nyingi za Kilimwengu bali hata zile nchi ambazo kwamba kuna kuna dini za kufatwa kuna ile ideology ya kuwa hizi dini zote ziko sawa dini zote ziko sawa na hii ndio fikra ambayo wale watu wa ambao wanaendesha wana, wana hii mambo ya interfaith dialogues hasa wale ambao si waislamu watakuambia ya kuwa dini zote ni sawa wewe muslamu, wewe uwe mkristo Uwe dini hii uwe dini ile bora sisi tunabudu Mungu mmoja sote tuabudu Mungu mmoja sote ni watu wa Mungu kwa hivyo hakuna haja hakuna haja ya mtu kudai ya kuwa dini yake ni bora kuliko nyingine na ikiwa mtu atadai ya kuwa dini yake ni bora kuliko dini nyingine basi huyu amepitwa na wakati huyu ni uncivilized na huyu ni, na, na huyu haifai yeye kuwa tolerated katika society Atonekana huyu ni extremist huyu amepita mipaka anepita mtakadai kuwa dini yake atadai kuwa dini yake ni bora kuliko dini zingine utakuta kuwa pamoja na kuwa watu wanashikilia imani hii ya kudai ya kuwa dini zote ni sawa kila utakuta kila mmoja ameshikilia dini yake kila mmoja ataona kuwa ile njia ambayo ya ameshika ndiyo sawa. Kila mmoja anapoambiwa abudu kama mwenzako anapoabudu, atakana kabisa, Hato kuwa tayari. Lakini anapokuwa pembeni, asema dini zote ni sawa. Dini zote ziko sawa. bona iko dini zote ziko sawa, basi ubona usiingie msikitini ukaswali kama waislamu. Bona usiende kwingine ukaabudu kama wale wengine wana, wanafanya ibada yao so hii ni ya kuwa eh, eh, inawezekana inawezekana kuwa moja katika hizi dini ndo sawa hiyo inawezekana ya kuwa moja katika hizi dini ndo sawa ya na ukweli ni kuwa mungu muumba wetu aliumba ulimwengu na akawatuma mitume wake na akashusha vitabu ili kuonyesha watu njia ya kufuata Ulimwengu huu ndugu zangu mbele ya Mungu ni kama inchi moja. Na hakuna inchi ambayo inaweza ikakaa bila bila constitution. Hakuna inchi ambayo inaweza kuwa bila u, bila maongozi maungo, fulani ya kuwa tunafaa kuishi hivi kama wanadamu. Ndio maana wale ambao wanaamini hakuna dini yoyote ambayo ni sawa, wanasema Mungu aliumba ulimwengu na akawawacha ulimwengu wajifanyie wanavyotaka. Wewe ukitaka kuwa mbuda, ukitaka kuwa Yahudi, ukitaka kuwa Nasoro, ukitaka kuwa hivi, ukitaka kuwa vile, Mungu akawacha wanadamu wafanye wanavotaka. Lakini hii hiko ni jambo la kuingia kilini. Wewe uwe na kampuni yako, uaajiri wafanyakazi, alafu wawache wafanya wafanyakazi hawa wajifanyie wanavyotaka. wafanya wafanyakazi hawa wajiamulie namna ya wao kufanya kazi. Lazikana kweli wajituongea sheria zao huyu atungea sheria yake huyu awe na wakati wake kuingia kazini huyu awe na wakati wake wa kutoka Wasiwa na mipangilio yoyote ni jambo ambalo kwamba haliingia akilini vivyo hivyo kwa Mungu ni jambo ambalo kwamba halipo katika Qur'an sura ya sita, aya tatu Allah subhanahu wa ta'ala asema inna hadainahu as-sabeel sisi mwanadamu In, in, inna khalaqna al-insan tumempa kisha allah akasema inna hadainahu sabili. Sisi tumemwongoa njia mwanadamu tumempa akili ya kuweza kuwazia ya kuweza kupambanulia ya kuweza kujiamulia na kisha tukamwongoza njia Ima shakiran wama kafura ya atamshukuru mungu kwa kumkubali na kuifuata njia ambayo anataka ama atakuwa na mwenye kumkufuru mungu Ndiyo ni kweli ndugu zangu ya kuwa kuna wale ambao wanazaliwa wanakuwa na wanajukuta katika dini za wazazi wao wanajukuta wapo katika dini za wazazi wao wamekuwa na wakawa katika dini fulani wamelelewa hivyo lakini mimi kulelewa katika dini fulani haimaanishi ya kuwa hiyo dini ni 100% correct domana katika uislamu tunaambiwa mtoto mpaka kafikia afikia katika umri fulani wa katika maisha yake haandikiwi madhambi lakini anapofikia maturity anaweza kujiamulia sasa anaweza kuji anaweza kujiamulia na kutumia akili yake ya kuwa kweli nilivolelewa na mzazi wangu katika utamaduni huu au katika dini hii ama katika njia hii ya kumwabudu Mungu ni njia ya sawa kwa sababu unaona kuna njia tofauti tofauti ya watu kumuabudu Mungu wao. Je, hii njia ambayo mimi nimewakuta wazazi wangu wakiwabudu. Ndo njia ya sawa ya Mungu kuabudiwa unatumia ubongo wako sasa. Unatumia akili yako, unatumia wisdom ambaye Mungu amekupa. Na wakati huo ndio sasa uta, utajiamulia wewe na kusema ya ah naona hii njia ambayo Allah amenipa njia ambayo nimekuta wazazi wangu ina mshkil fulani fulani fulani ni lazima nitafute njia ya haki na pia yawezekana kuwa wakati mwingine utakuta watu wanashitumu dini watu wanalaumu dini wanasema hakuna haja sisi kuwa na hizi dini kwa nini kwa sababu dini zinachangia vita dini zinachangia ugomvi katika ulimwengu dini inachangia watu kuua na kuuana na kadhalika lakini tunapoangalia historia ya ulimwengu utakuta zile vita zilizopigana na watu wengi kufariki ambazo hazihusiani na dini ni ina maafa zaidi kuliko zile vita vya dini ambazo zimetokea ukiangalia world wars 1 na 2 la ukiangalia Korean war ukiangalia Vietnam was, zote hizi ni vita ambazo kwamba Hazikuwa za kidini ukiangalia leo Iraq ukiangalia Afghanistan ukiangalia na nchi zingine ambazo zimekaliwa na watu kuuawa utakuta si vita vya kidini hata hapa Somalia Eh, watu walikuwa wakipigana kwa miaka kwa sababu gani kwa sababu ya ukabila ni watu wa dini moja kwa hivyo vita vya kidini mara nyingi maafa yake sima kubwa kama hivi vita vingine ambavyo kwamba vimepiganwa ulimwengu na mamilioni ya watu wakaweza kuangamizwa kwa hivyo ni jambo la busara sisi kuweza kufanya bidii na kutafuta kweli njia hii ya haki Njia hii ya kutupeleka kwa Mungu, njia hii ya kutuelekeza kwa Muumba wetu ni njia gani? Njia hii ya sisi ambayo tunafaa kufata ili tuweze kumtambua Muumba wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuweze ku, kupata uzima wa milele ni njia ipi hii ambayo inafaa kufuatwa? Na ukweli ni kuwa ukweli ni kuwa kuna njia moja ambayo Allah Mwenyezi Mungu ameichagua. Lazima tufate utfanya, utafiti. Lazima tujibidishe kutafuta njia hii. Ili kuweza kujua ni dini ya dini ya haki ni ipi, ni lazima tujibidishe. Lazima tusome vitabu mbalimbali. Mbali. Mimi kama Muislamu, nifanya bidii kusoma vitabu vingine ambavyo vya dini zingine. Najaribu kuona dini hizi zingine zikotafauti vipi na dini yangu. Najaribu kuona ya kuwa bona kutuna utafauti. Tunatofautiana wapi? Njia ya mitume ilikuwa ni njia ipi? Lazima tufanye utafiti wa kutosha wapenzi wasikilizaji. Na ili kukurahisishia mambo ili kukurahisishia mambo ndugu yangu napenda kukupasha kuwa bila shakka yoyote bila yoyote kuwa dini ambayo muumba wetu Allah amechagua dini ambayo mitume waliotangulia walimuabudu Allah kupitia dini kama hiyo mitume kama vile Musa Moses Jesus Solomon David Among many others njia ambayo Allah aliwachagulia wao kuifuata ni njia ya Uislamu. Njia ya kujisalimisha kwa Allah. Njia ya kujisalimisha kwa Allah na kufuata matakwa ya Allah. Na kwa nini sisi wa islamu tuseme pasina shaka yoyote ya kuwa njia ambayo inafaa kufatwa, njia ambayo itawafikisha walimengu kwa Allah kwa muumba wao njia ambayo itawafikisha wanadamu kwa uzima wa milele ni njia ya Uislamu kwa nini sisi wa Islamu tuwasema hivyo? ni mambo gani ambayo inafanya dini ya Uislamu kuwa ndo dini ya haki na, na haipatikani katika dini zingine hayo ndio tutazungumzia katika mazungumzo takayofatia katika audio ambayo tutatuma itakayofuata basi usikose kuungana nasi uweze kujua ni kwa nini Uislamu wa wanadai njia ya haki mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala inawafaa na kila mwanadamu ni Uislamu mpaka wakati huo na wacheni chini ya ulinzi ya muumba wa Bengo na ardhi Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaykum wa amani ya Allah na rehema zake ewaju yenu